Sennyores i senyors, bon dia a aquest és el programa número 9 eh, de tapesport de l'era independentist perdót, retallada període qui paga descansa, però qui cobra també programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla Cada vegada més els americans ens costuma contagien amb un reguitjell ampli dels seus poders. Per alguna raó els hi donen com la primera potència mundial. Entre molts d'ells es troben des dels esports, les pel·lis, passant per les espècies invasores, com el peixol, la filoxera, l'espertina, el temiflora o el cranc de riu americà. També fem una paradeta per als autofinançaments de cada un dels estats que formen els Estats Units. A veure si se'ns enganxa alguna cosa. Ara és el torn del Halloween. Fins i tot ja passen els nens per les cases demanant xutxes. Avui, dissabte 3 de novembre 2012, són les 12.54 minuts, amb una temperatura de 17.6 graus centígrads, a una humitat del 51%, i una pressió atmosfèrica de 1.008.6 hectopascals, tot i que mica, mica, va baixant, eh? Sembla que voldrà tornar a far-se a ploure, eh? Benvinguts a la sintonia de Ràdio Proveixem i Municipal, avui, amb el castanyasso del Halloween, pel 107.3 de la vostra FMA! Originalment, el truc o tracte, en anglès strike or treat, era una llegenda popular d'origen cèl·ltic, segons la qual els esperits dels difunts eren lliures de vagar per la terra la nit de Halloween. Entre ells hi havia un terriblement malèvol que deambulava per pobles i llogarets, anant de casa en casa demanant precisament truc o tracte, la llegenda assegura que el millor era fer tracte, sense importar el cost que aquest tingués. Doncs de no pactar amb aquest esperit que rebia el nom de Jack O'Lantern, amb el qual es coneixen a les tradicionals carbasses de Halloween. Ell faria servir els seus poders per fer truc. que consistiria en maleir la casa i els seus habitants. Com a protecció sorgirà la idea de crear a les carbasses formes horribles per així evitar trobar-se amb aquest espectre. En l'actualitat, els nens es disfressen per a l'ocasió i passegen pels carrers demanant dolços de porta en porta. Després de trucar a la porta, els nens pronuncien la frase truc o tracte, truc o dolç, o entremeleadura o dolç. Si els adults els donen caramels, diners o qualsevol altre tipus de recompensa, s'interpreta que han acceptat el tracte. Si per contra es neguen, els nois els gastaran una petita broma, sent la més comuna llançar ous o escuma d'afaitar contra la porta. Per altra banda, tenim la celebració que es fa aquí a Catalunya, que diu Tots Sants, el primer de novembre, és una festa dedicada al record dels abans passats. Es tractava, doncs, d'una celebració íntima i familiar. S'escau en un temps de transició. Els hàbits de les persones canvien i es preparen per als mesos de fred i fosca creixent. La natura, després de l'esclat de l'estiu, entra en un temps de mort aparent. Les fulles dels arbres cauen, no hi ha flors i les plantes semblen adormides. Un dels costums més característics de la festa de la castanyada, una pràctica inicialment d'àmbit familiar, que empra un dels fruits propis de la tardor. L'altre gran producte gastronòmic és el panellet, producte de rebosteria casolana, fet amb ametlla sucre i rovell d'ou, bàsicament. Té un origen poc clar, però probablement recorda els antics àpats funeraris i els pans dels morts que es portaven a l'església. La motivació de la festa ha canviat molt els darrers anys. La mort era, per als nostres avantpassats, un fet inevitable i natural. La mort dels vells s'acceptava, doncs, amb menys dramatisme que els accidentals o les de les persones joves. Eren en tot cas, un fet quotidià. La gent moria a casa, acompanyada pels familiars, grans i petits, i pel veïnat. Les velles tenien lloc al domicili i els seguissis funeraris sortien de la porta de casa. Avui el tema que ens porta la cançoneta és d'una vella coneguda, no d'aquest programa, però sí en el seu gènere com és el jazz. Ella és... ella... sí, home, sí, ella, la Ella Fitzgerald, en aquesta ocasió amb la companyia de Chick Webb. I la cançoneta que posarem porta per títol Time What You Do, la qual va ser enregistrada, fixeu-vos-hi bé, el 10 d'en febrer de 1939. Esperem que us agradi salutacions cordials! You ain't say to do with the way I to do with, I to do with the way I to do with, that's what gets me low. what to do with the time do with, say what to do with the time to do with, say what to do with the time to do with, that's what gets me You can try We have to do what they want to do, what somebody has to do. With, to do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 Bé, anem a repassar... Això, anem a repassar, doncs, l'agenda del cap de setmana dels partits del Club Esportiu Porret, ja d'àmbit local, eh? Després tocarem tot el que és agenda de comarca, eh? Començarem pels equips acabats, en tenim tres. Els resultats, només tan sols en tenim un. Els que jugàvem a fora no en tenim cap, eh? A la B, quarta divisió, grup 16, balconada, Unió Esportiva... Uh, Porreig Club Esportiu B, aquest partit s'ha jugat al Municipal de la Balconada. Pel que fa a l'altre partit que s'ha acabat i no sabem resultat, és la segona divisió femení, juvenil cadet, grup 2, Ger uh, Cerdanyola del Vallès Futbol Club, Porreig Club Esportiu. Aquest partit ha jugava al Municipal la Bòbila. Pel que fa al partit acabat i que jugava aquí a Municipal i que sabem resultat és el a la B quarta divisió grup 14 Porreig Club Esportiu 5 Gironella Club de Futbol Atlètic 3. Aquest partit quan dèiem, s'ha jugat aquí al Municipal de Porreig. El primer partit que tindrem és a les 12:40, que a hores d'ara ja ha començat, eh. És el Infantil segona divisió grup 25 aquí al Municipal de Porreig, Porreig Club Esportiu, la Salla de Manresa Club de Futbol. Pel que fa al que primera divisió grup 5, que jugarà a partir de les 4 aquí al Municipal de Porreig, Porreig Club Esportiu Fruituseng Football Club i el juvenil primera divisió grup 8, que també començarà a les 4, però el municipal d'Avià, eh? Avià, Unió Esportiva, Porreig, Club Esportiu. L'últim que tenim per aquest dissabte és el segona divisió femení infantil a la Vig, grup 4. L'hora serà a les 4 de tarda i el camp al municipal Sant Esteve d'Envas. Sant Esteve d'Envas, Club Esportiu B, Porreig, Club Esportiu B. Anem a repassar l'agenda del diumenge. Benjamí, 7a divisió, grup 7. L'horari és a les 10 del matí aquí al municipal de Porreig. Porreig, club esportiu, Man... gimnàstic de Manresa, club B... L'altre és la primera divisió femení infantil, a la B, grup 2, també començarà a les 10 del matí aquí al municipal de Porreig, Porreig Club Esportiu, Manresa Club Esportiu, i l'últim, el Benjamí VII, tercera divisió, grup 12, que començarà a les 12 del matí, el camp serà al municipal Les Cots, Minorris, la Sagrada Font, Unió Esportiva, Porreig Club Esportiu, B. Ja tenim una notícia d'aquí de, del Facebook, eh? Bici, Lliga Berguedana, primera prova pujada a la Figuerassa. Avui, dissabte, ha començat avui, eh? I a partir de les del dematí, que ja les estan fotent cap amunt, eh? Dones bones de tothom, la bici, Lliga Berguedana pretén ser un divertiment en bici. Per això cada cert temps anirem fent divers, diferents convocatòries arreu del territori i amb diferents formats. La idea és fer una classificació per punts amb un mallot de líder. Al final de la Bicilliga hi haurà sorpresa. Donem a conèixer que aquesta proposta és totalment lúdica i recreativa. En cap moment es desenvoluparà com un esdeveniment esportiu competitiu. Per començar la primera, perquè esportiu serà per força, eh? Per començar la primera prova serà una pujada a la Figuerassa en línia. Seria, serà sortir pujada pujar de la Figuerassa en qualsevol tipus de bicicleta. I al finalitzar la pujada farem un pica-pica allà mateix, animeu-vos, que com més serem més, per, més patirem. Això era pels que s'havien d'apuntar, eh? La classificació serà del primer, el primer guanyador portarà 25 punts, el segon 20 punts, el tercer 17 punts, el quart 15 punts, el cinquè 14 punts, el sisè 13, 13 punts, el setè 12 punts, el vuitè 11 punts, el novè, 10 punts i el desè 8 punts. A partir d'aquí, tots gaudiran de 5 punts. Això va ser com quasi, quasi com el Mundial de Fórmula 1, eh? Reparteixen forces punts. Molt bé, doncs ja sabeu, estan, estan corrent en aquests moments eh, de Berga a la Figuerassa, eh? Nosaltres seguim amb, el, amb aquesta gent de, de, de la comarca i parlarem de curses de muntanya. El campionat maqui del Bages i el Berguedà arrencarà a l'Espanyola. Diu, el torneig completarà el calendari amb les proves d'Ulbà i Cabrianes entre novembre i desembre. Deixem canviar les ulleres. Gràcies, Jaume. El Baix i el Berguedà durant les properes setmanes la primera edició del Campionat Mac de Curses de Muntanya, que tindrà tres proves, la primera de les quals es farà l'Espanyol el proper 11 de novembre, completant complet el calendari que es farà a uh, Urbana el dia 25 del mateix mes i la de Cabrianes, la Vellraix que canvia d'ubicació, ja que fins ara tenia lloc anar a Barcles i es correrà el 2 de desembre. L'objectiu de les tres organitzacions de la prova és fomentar la pràctica de l'esport i gaudir dels paratges de les dues comarques, a més de compartir un dia amb aficionats d'aquest esport. Inscripcions per internet. La primera cursa, la de l'Espanyola, té un total de 14 quilòmetres de recorregut. Les inscripcions es poden fer únicament a través del lloc web de la prova www.campionatmaqui.com i presenta la novetat que es pot fer al pagament al moment amb targeta de crèdit. Els corredors es poden inscriure només en aquesta prova o bé per a tot el campionat a un preu més reduït. A l'espanyol els corredors que arribin a la línia de meta seran obsequiats amb una entrepà de botifarra, sí senyor, un refresc o una cervesa i també amb seques. Les altres curses es faran el 25 de novembre a Ulvan, amb sortida i arribada a les instal·lacions d'Indòmit Centre Aventura i a Cabrianes amb una cursa de 10 quilòmetres totalment nova pel seu enclavament, ja sabeu, eh? Com sempre, aquest cap de setmana tenim d'esport, més esport. Eh? comencem per la petanca, com sempre. Primera divisió, eh, Viladumiu Nou-Sampadó, gironella Esport Callús i Atlètic Castellet-Cal Riera. A la segona divisió no la tenim, però la tenim instal·lat el Cal Riera, però no et sabem l'equip que juga. Tercera divisió, Viladumiu Nou-B-Sampadó, Pinedes de Castellnou-Viladumiu Nou i Sant Feliu Sacerra, Amics Cacerres. Començarem Jaume, Jaume, Corra, passa cap a dins. Passa cap a dins, que hem de repassar ja l'agenda, eh? Bon dia, bon dia. Hola. Hola. Hòstia, que et sento molt fort, Jaume, que et criden molt que. No, no. Hola, molt bon dia. Oh, bon dia, Mariona. Bon dia. Se'm sent com fort. Se'm... Se'm... Molt fort se't sent. Hosti, ah, sí? quan, quan parlo, se'm sent... Mi... Se... Mariona, deixa'm parlar. Quan, quan parlo... <laughs> quan parlo se sent com si m'enregués una mica. Mira. Hola. Hola. I, I <laughs> hola, hola, hola. És es que jo no em sento. Música, sí. Ara, ara, aviam, Jaume? No. no, ara no, eh? ara provant, ah, Ara, ara. ara, ara uh, us abaixar el volum ja general de tots, eh? Aviam sí, Mariona, sí. digam algun tu. Hola. Molt bé, molt bé. Veus quina veu més macla Mariona? Sa sí, sé sí, no, no? Molt bé. Perfecte. doncs Jaume home, què t'hem la? Comencem per l'handbol. Handbol. Valem. Handbol. Doncs equip de tercera catalana preferent sènior remàsculina, primera fase, grup B, sisena jornada. Club Esportiu Vilanova i l' Geltiiu Berga. Aquest partit es jugarà agon el Vilanova i' Geltiu Garraf Pavelló Pòlies. Esportiu, molt i esportiu. És per avui i a partir de dos quarts de nou, Molta sort nois Escoltes? Bàsquet! Venim! Uuuuh! <ríe> quin col·laborador que tenim aquí, no? Gràcies. I ara parlem de bàsquet! Ara parlem de bàsquet! Mariana, Mariana! Ara no. Ara toca bàsquet. Per això et dic que parlem del bàsquet i que això mola. Mola, no, d'acord, però no cridis. Bé, i... Ja tenim el Josep amb nosaltres. Mol bon dia, Josep, com estàs? Bon dia. Mol bon va, dia. Bé, tenim el, el Josep, tot, el meu germà està aquí, continua el Facebook. Està continuant el Facebook. Doncs que anem a començar, parlem de bàsquet i parlem del bàsquet femení. Ja no m'hi torno a veure, un moment, sisplau... Tercera categoria femenina A, ah, grup 4, setena jornada, fase eh, oh. prèvia. Club de bàsquet Porreig, Club de bàsquet Solsona. Eh, oh. Aquest partit es jugarà aquí al municipal de Porreig a partir de les 4, avui. Recordar que el senyor femení uh, de tercera catalana va 6, eh? Amb dos guanyats i quatre perduts. 2 porta una ratxa molt bona, dos guanyats seguits. Dos partits guanyats en manera consecutiva. Molt bé, molt bé aquestes noies. Eh? Va ser venir aquí eh? i guanyar el següent partit. Eh? Sí. I ara esperem que donin a guanyar aquesta setmana aquí a Porretja, a partir de les 4 avui. I el sots 21 femení, nivell A, ja, grup 2, setena jornada, fase prèvia. Reavideco aE Epratec i l'Informer Basketberga Seyent. Aquest partit es jugarà també avui a partir de les 12, però no segon. Hi eh? ha ja, Reavideko a Epratec... Un és això? I deia. Canviem anem al bàsquet masculí Primera Catalana, grup 2vuit jornada. Inform de bàsquet Berga Noguera Pinyol al picat. Aquest partit es jugarà demà a partir de dos quarts de sis clar que sí aquí al Pavelló de Berga. I al Sots 21, nivell B, grup 1, setena jornada. Club de bàsquet Porrets, club de bàsquet Corbera, C. Aquest partit es jugarà avui també, després de les noies, eh? A partir de dos quarts de sis, Josep, què hem de dir-ne d'aquest? L'equip va 14 perd de la setmana passada i va amb un guanyat i sis perduts. Josep, si poden guanyar aquest, el següent partit aquí a casa, sí. eh? Aquí al pavelló municipal, després de les noies, a partir de les quarts de sis, aquí a Porrets. Eh! Vinga, noies, molt bé. Ah! Josep, uh, volia dir alguna cosa del bàsquet de l'NBA? Uh, bé, bueno, primer cal repassar el bàsquet d'equip Borreig i després ja aniré cap a l'NBA, que aquesta, aquesta setmana ja ha començat la Lliga. El junior femení nivell A marxa 14 un guanyat i 5 perduts i demà jugadors quart d'onze contra la Juviat La Salle 95, allà, allà a Manresa. El cadet masculí nivell B marxa tercer amb dos guanyats i dos perduts i sí, aquesta setmana descansa, igual que l'infantil masculí nivell C que marxa cinquè 0 guanyats i tres perduts. Però a la seva banda, la senya Manresa es troba amb l'aigua al coll perquè la setmana passada va tornar a perdre contra l'Unicaja però aquesta setmana té la, bueno, és quan hauria de guanyar perquè es juga contra un equip al Lagunaro que tampoc ha guanyat cap partit i qui guanya ara serà un punt d'inflexió en canvi qui perdi serà un punt més avall que cada vegada costa remuntar més partits uh, el Joventut per la seva banda uh, intentarà guanyar la segona victòria de seguida de la temporada contra el Funt Labrada. i el Barça hi haurà un duel d'estrelles allà al País Bàs perquè el Barça-Riguel s'enfronta a Caja Laboral Uh, llavors parlar una miqueta de NBA perquè aquesta setmana ha començat amb uh, Josep, novetats força importants Josep, i... uh, has sí. parlat de la Euroliga? No, encara no, ah, vale. no, no, no vale, vale. NBA NBA uh, Novetats força importants, jo destacaria les 3 derrotes seguides dels Lakers, encara no han guanyat cap partit i bé, bueno, tot i que tenien els millors jugadors de la l'NBA, encara que el de Steve Nash sigui una miqueta vell i es vagi a el segon partit, el Kobe Bryant es comença a fer vell, però aquesta matinada ha fet 30 punts, ha superat un rècord, no me'n recordo quin, no l'he acabat de llegir. I... Um, <laughs> és mac, és mac aquesta. <laughs> I el Pau Gasol, que, bueno, a eh, excepció de la temporada passada, que no va fer gaire bona temporada, potser perquè el ball no me'l va eclipsar força, eh, ha començat força bé, tot i fer 10 punts, si no recordo malament aquesta matinada. I l'increïble Superman Howard, que sí, sí. hauria de fer molt bé aquest. Perquè no, no es va posar el traje sota. No. Sembla que no se de començar a ficar perquè avui ha fet unes tonteries que bon, sí? no de... són de la seva alçada. No? No, no, o sigui, no, acaba la perda aquesta nit mateix. Sí, ha ja, la... aquesta matinada contra els Angeles Clippers, uh, el State Center, de 10 punts, 95... 85. Pues això és un derbi, més a més. Sí, derbi. I, i més a més de, de calla que se l'havien portat, I no? Tant, I tant, i tant. Només té, té, one, té tres jugadors, Clippers. Um, un que era d'antic dels Lakers, que era es diu Barnes, mm. el Blake Griffin, aquell que va fer aquell mate que va saltar al cotxe, eh? i el, base, el Chris Paul, que era el base titular de la selecció nord-americana a Londres aquest any. Molt bé. Eh... Llavors, destacar una miqueta, bueno, els actuals campions de l'anell, el Miami Heat, que aquesta matinada ha perdut contra New York eh, de forces punts perquè Carme o ha fet un recital no sé quants triples, no els he acabat de comptar però ha fet 30 punts i aquest any conta amb més jugadors encara que l'any passat perquè se'ls ha afegit el triplista aquell, no sé si se coneixes el Ray Allen que ve dels Celtics sí, sí, sí, sí, sí. donc se'ls ha afegit eh, amb ells aviam com ho faran jo suposo que ho faran molt bé perquè L'Ebron James és molt regular, igual que el Don Quet, i Chris Boix és Chris Boix. Llavors, um, Oklahoma, que tot i fer l'últim canvi, de 24 hores de trencar-se al mercat, van fer fora el James Carden, que després en, en parlaré, Han, van fitxar Kevin Martin, que és un molt bon jugador, que venia de Rockets, i ara uh, Oklahoma torna a presentar credencials per guanyar l'anell, perquè mantén Kevin Durant, Uh, Russell Westbrook, el Perkins, que és molt gros, no si és, ja és vell, bueno, és normal, però com a pivot no fa malament, i li vaca. Llavors, parlar de Rockets, Rockets perquè és un equip que tu el mires i dius, bueno, és un equip maco, però no faràs gaire res. Però ha començat guanyant els dos primers partits, Harden el primer partit 37 punts i el segon 45 punts. Rècord absolut de màxima anotació amb, amb els dos primers partits el base el Jeremy Lin, no sé si t'en recordes sí, aquella sí. Linsanity sí, sí. Va començar amb 12 punts avui 21. O sigui que només li falta un pivot a Houston i jo crec que Houston si si va aficant i va entrant en competició on ha guanyat els dos primers partits, pot estar als playoffs. Molt bé. I jo crec que, bueno, els Celtics han perdut Reagan i no, els, es van fent vells, Ara només tenen de jove el Rajon Rondo, que ho faci bé al base, que va debutar amb 40 punts, si no recordo malament. I llavores el Paul Pierce sí que és molt bo, però es va fer amb el Kevin Garnett és molt bo, però es va fer ah, amb I igual li doncs. passa els Spurs, el Tim Duncan és molt bo. Bell, el Tony Parker, hermano Ginobili. Oh, i els Lakers també amb el... Sí, ja ho heu dit el també. Kobe Bryant és vell, el Steve Nash, té, sembla que té 37 anys sí, Que l'han fitxat aquest any Sí, el Pau Gasol també, bueno, té 30 anys, el Doug Howard és el més jove Bueno, sí, sí. però uh, tenen equip, han de guanyar, han de guanyar I Llavors l'Euroliga, bueno, no sé si ho va a Esport tres, un partidàs, Barça-Partisan Bueno, no que escoltem una miqueta abans la música Bé, posar posem a Monde, sí Sí marca aquesta cançó és Ens doncs un partidaà se ell vaig veure esport 3 perquè era festa i no tenia entreno i sempre els perdo perquè és l'hora d'entreno uh -huh. i ho vaig poder veure jugar el partisan que diguéssim més un equip força fluix que passa que tenen tots són molt joves i clar, que sis joves estàs molt bé físicament i pots guanyar... Tot que propósit, és un equip molt diguéssim descontrolat, però alhora ho fa molt bé, perquè aquest tira bé de triple, aquest entra molt bé, té un tiu molt alt, i tot i per tots els partits no dona una mala imatge. I el Barça va començar molt malament, amb un parcial sembla de, de 9 a 0, bueno, però es va recuperar i ja guanyava, al final del partit quedaven 6 o 7 minuts, guanyava de 17, em sembla. I llavors va haver un jugador que va que tres triples seguits. I el Barça no passava dels 78 punts. Diu, que no ens la fotran. Es, van ficar, 80, eh, bueno, es van, van ficar 3 punts. El Navarro va, va perdre una pilota, però la va recuperar si ja e igual Iguales del mig camp, la va tirar el Tablero i el Marcelino Huertas, que va fer 39 de valoració, està fent, començant a fer una temporada molt molt bona, va agafar l'aire des de triple i va tirar. I aquí va, van sentenciar el partit però tot i que després van fer també l'altre equip un triple inversemblant, tirant-se a terra un jugador també la va ficar, però llavors quedaven sembla que pocs segons, i tot i que el Narsanjo Way va fallar els tirs lliures, ja no va poder fer res el partisan. Molt bé, un bon partit, eh? Sí. Algú més, Josep? El Madrid va guanyar, i el Caja <ríe> la hora va perdre. I el Badalona, la penya? No juga. No, encara no? no. no. Va, Josep, va... Doncs moltes gràcies. Fins al motor. Què posarem ara? Doncs anem, eh, ja, ah, anem a repassar si el bé. futbol salà. No, fem una altra cosa, Jaume, fem el... Hombre, l'Albert ja tenim aquí, Albert. <laughs> què vols, què vols? Tres minuts. Vol, tres minuts. Doncs anem a repassar el, el, el futbol sala Com que no tenim... Eh, vaig canviar les sintonies per posar aquestes meses a dins per l'ocasió. Sí. No, no, ara diré una cosa que ja... això ara, ho sap. Estic mi, cosa... esti mirant i no tinc la de la, de, la, de la futbol sala. Ah, sí que la tinc, la de futbol sala, clar que sí, aquí està. No, anar no, a no, dir ara una cosa que tothom sap, que el, el Messi ja, ja és para. El Messi ja és para ostres, el Messias és pare. Havíem si un segon Messi, una segona joventut. Mm? <laughs> Jesucrist ha nascut, de nou. <laughs> Déu. Tiago Messi es un nen. Tiago ah. Andrés Messi. Tiago Andrés Messi. Voleu parlar del, del Facebook un moment? Sí. Ara que, a més, l'Albert fa tres minuts... Ara. Futbol sala no n hi ha, però ara en parlarem. Només tenim un partit de futbol sala per, per aquest cap de setmana. La resta, la resta, doncs pues, no juguen, estan de descans. I inclús hi ha un equip que... Bé, comencem, que... no? Digues, digues, ja, home. Abans, avui, ja que tinc aquest espai que utilitzo per parlar del Facebook... Us diré abans que la ràdio ha fet un Twitter... Així que els que ens escolteu i teniu Twitter podeu aprofitar per visitar el Twitter de la ràdio. Caramba, sí que hem de fer. Jo no sí, sé sí? què he de fer. Què he de fer jo per visitar el Twitter? Doncs... Tu hi has de tenir Twitter, sinó el tens, te les de fer. Totes les de fer. Totes de tenir un teu. És com un Facebook, diguem. És com un Facebook, més o menys. O és com un correu. Correu i Facebook. una, una barreja. barreja. No? I el Twitter, doncs tu per mi has d'estar de, ficat a dintre del Twitter per poder tuitejar cap aquí, cap allà, no? Piular, sí, no? que diuen. Piular, sí. Que has, pots piular. Bé, I, I ha... el nostre, quin és el nostre? El nostre? El no el nostre. Twitter encara. Ah, no hi ha Twitter aquí? A la ràdio sí, no? M'has dit? Uh, la ràdio sí. Com es diu? Ràdio Porreig. Ràdio Porreig. O, tuit, o Twitter de Ràdio Porreig, no? Twitter de Ràdio Porreig. Doncs pues, bueno, ja sabeu. Bé, si ara... i ara... Si que Twitter hi vol piular piu, piu, piu, alguna coseta, sí. pues, per aquí a Twitter... Si vol ho... piuejar. Si vol piuejar... Eh, nosaltres el piujarem aquí sí. després, eh? A la eh, ràdio. Nosirem els bé. comentaris i ja els tenim en compte sempre, que ens agrada molt que dongueu la vostra opinió i que digueu el que penseu sobre Bé, el, el i, cas, i, i, ara, i ara... Molt bé, ara, Mariona, sí? sembles? Ara sembles una, una reportera? Bueno, una, una, una reportera, no, jo diria que una, una, una celebrity, una celebrity, no? Té tres, -té tres micros aquí envoltant, eh? <ríe> sí, Sembla sí. que estic fent una roda a premsa d'alguna cosa, eh? Sí, és, és per si algú falla. Algú ha d'anar bé, no? <ríe> bueno, va. Vaya. El Facebook Jaume, el Facebook què? Bé, i ara sí, ara parlant del Facebook. La setmana passada teníem 371 amistats. I aquesta setmana en tenim... 371 en teníem? 400. 371. Ja. Ah, tampoc cal exagerar. 371 amistats. I ara? Només dir gràcies a les persones que s'han afegit al nostre Facebook i, tant. I molts petons, a part de tot el programa. I tant, sí. Oh, i, tan. Tan. Oh, I tant, que ens agrada molt de fer sí. molts petons, eh? O sigui, Quan que a el, el nostre petons. Facebook ten més amistats que jo al Facebook, que ja fa no sé quants anys que... Té més amistats no. que el meu Facebook, fixa't tu. També? Ui, ui, ui. Bueno, però, Jaume, aviam... Ha d'anar amistats... creixent, això, eh? Clar. Quantes adana... amistats tenim ara, finalment? Ara? 371. 371, 371 amistats, molt bé. Molt bé, doncs des d'aquí, molts records a tots ells si ens estan escoltant i si eh no també... No, Sisplau, si sentiu la ràdio, teniu internet... Resources. I si no també... Não, Fe fei, no, no. no, res, res, res. Afegiu un bus -nos -nos -nos -nos al el... no, nostre Facebook. No podem esperar, sí, repassem. Yes. Sabeu la que és l'agenda? Perdona, Mariona, què deies? Que, que la gent que encenda el programa, que no ho dubti en afegir-nos com a amistats al Facebook. Ah, ja, nosaltres ja. els tenim sempre en compte, tal com he Perquè tenim més fotos per penjar i en penjarem més. En sí, penjarem sí. més. Tenim algunes fotos que, que les al vam mòbil. fer i encara en les vam fer per res, final. No, no, per res no. Serviran perquè les pel penjarem. Put, pel Facebook. Les penjarem pel Facebook. Ara comença la meva secció, oi? No, encara no, encara no. Ara, ara hem de començar la del futbol sala. Que sort, sort que no n'hi ha. Sort que no hi ha futbol sala, perquè si no ja aniríem enredarits. Perquè recordo també a tots els nostres oients que aquest cap de setmana tenim precisament, quasi, quasi, quasi bé, quasi res. I que ningú dubti, eh? Dos derbis, eh? Per comentar. Eh? El... I, I a futbol sala en tenim un. En temps i tot, eh? Inclosos, eh? Fixa't, al futbol sala en tenim un derbi. Molt bé, Jaume, va, comencem. Comencem. Futbol sala femení, primera divisió femenina, vuitena jornada. Primera divisió territorial, quatre tercers jornades. Final... No, no, no, no. Futbol sala femení. Jaume, dispara. Futbol sala. Futbol sala femení. Ah. Femení, centelles, futbol sala, gironella. Centelles, futbol sala, gironella. Què hem de dir d'aquest? Doncs... Doncs que el Futbol Sala-Gironella viurà un derbi català, un derbi intercomarcal, eh?, desigual a la pista dels Centelles. Les bergadanes, i a més a més, a la màxima categoria. Les bergadanes són les terceres amb 15 punts i les usunenques encara no s'han estrenat. Ja porto... Quan em poso unes ulleres em fan falta les altres i ara tinc molts problemes. Deixem-ho estar. Encara que m'hi vegi pitjor, ho llegiré tal com ho veig. Mirant la classificació, on pot pensar que el derbi català de la primera divisió femenina de Futbol Sala que han de jugar avui els Centelles... 0 punts, i el Gironella, 15 punts. Haurà de ser fàcil per les bergadanes a partir de 2.46, però ja se sap que els derbis són enfrontaments especials, i la lògica moltes vegades no es compleix. El Gironella afronta aquest duel amb l'obligació de guanyar després d'haver encaixat la primera derrota com a local. Després de 20 mesos, dissabte passat, el Valladolid reforçat amb jugadores del Cajasur Còrdoba i del Vorela, va tornar a mostrar-se com un rival a tema per les Gironallenses i així va ser amb el 2 a 3 final que trencava una ratxa de 22 partits consecutius sense perdre el Municipal de Gironella. Des del Club Berguedà es pensa que aquesta derrota amb el Valladolid més camí va a l'equip l'ha de fer més fort de cara als nous compromisos en aquesta lliga tan competitiva. El Gironella, després de set jornades, es manté a la part alta de la classificació, concretament en tercera posició amb 15 punts a quatre dels capdavanters, el Vorela Gallec i l'Aleti de Madrid, dos conjunts que encara no coneixen la derrota. El rival d'avui del Gironella, el Sant Uh, S'estrena a la categoria després d'aconseguir un brillant ascens la campanya passada, el canvi de categoria, però està passant factura a les usonenques que encara no han pogut sumar cap punt. I el que és pitjor, es... encaixant resultats molt amplis. Vuit gols a favor per 36 en contra. Uh, Jaume, molt bé. Uh, Jaume... Uh, sí? Uh, escolta, uh, com dèiem abans, mentre tu estaves mirant lo del Facebook i del Twitter tuit, Twitter tuit, tuit, tuit, tuit tutejant, Um, la tercera femenina grup 2, sisena jornada no juguen, eh? No. no juguen perquè descansen, juguen a partir del 10 eh? el... el transcacerres femení sí. i el castellà futbol sala exacte, el futbol sala masculí també juga fins a la setmana vinent el veganès juga això, el preferent català que és el vaganès juga també dissabte vinent el fesse imagincacerres també juga dissabte vinent la Pobla de l'Illet que jugarà la penya blaugrana Ramon Llorenç, que jugarà, o hauria de jugar, però no jugarà, perquè? Perquè resulta que la penya blaugrana Ramon Llorenç està retirat. O sigui que no jugarà ni aquesta setmana ni la vinent. El tercer edifici territorial del grup 3, el que és el futbol sala de Jardinia Corriu, que Serres que es va estrenar amb una derrota al camp dels pares i mares de no segon, eh, jugarà també eh, el diumenge, en aquest cas, eh, el dia 11 de la setmana vinent. Ah, nosaltres ens deixem aquesta canzoneta i anem a posar la que ens toca, perquè perquè no, no, no, no, Roberto, no, sento, eh. Primer passarem Residència Sar Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones.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 sobretot la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. La primera emissora del be Berguedà. 12 i 34, i ara sí, és eh? temps de posar-nos els cinturons, perquè marxarem molt de pressa. Mm -hmm. Efectivament! 12 i 34, no, eh? Ara doncs... 12. i Ara sí. Ah, sí, 1 i 34. 1 i 34. Veig. Jo encara vaig a m'amorari d'estiu. canviat ah, l'hora, Pep. Has canviat l'hora. Has l'hora. Bueno, escolta, comencem-ho ràpidament. Tenim molta feina a fer, tenim moltes coses a repassar. Comencem. Bones notícies, altre cop. Un que no para mai, Toni Bou, es va programar dijous passat campió d'Espanya de triar l'índor per sisena vegada consecutiva. No sé on té el sostre aquest noi. Que... i bueno, ja ho, no sé si temps, però ja gairebé els té a tocar els que han guanyat més proves del sí, Piotr sí, sí. de Girona, Ai, de Girona. Sí, sí, ho aconseguirà, eh, segur, eh? Porta segur segur, segur sí. el pilot de Piera va guanyar l'última prova del campionat disputat al Pabelló Fontajau de Girona per davant de Geroni Fajardo i Albert Abastany recordem que aquest campionat era només de dues curses no, per tant no hi havia, hi havia marxa, no marxa d'error Brobo afrontava, afrontava la cita com a líder, el Toni de la classificació, ja que va guanyar la primera cursa, i no va tenir problemes dels doncs, per sumar el quart triomf en el trial ciutat de, de Girona, que va celebrar el seu 25è aniversari. Eh? És per això que per aquest motiu l'organització va convidar pilots il·lustres com el Marc Colomé, eh? un bon, bon, bon pilot també, el pilot que més vegades ha guanyat la prova, com deies, i altres agendes com el Lluís Gallac, Marc Freixa, David Cobos, Joan Freixa, Gabi Reis, o Takaeixa Fushinami, aquest, aquest, aquest, van, és aquest, sí, aquest és d'ara, però, però, bueno, però està bé que hagin fet això. Uh, motocross, també, doncs, els pilots Cristian Oliva, amb MX1, Pau Donyat, MX2, Javier García, Abico, MX3, Alfred Camp, MX4, i Roger Oliver, amb MX85, Cadet, Marc Hernández amb MX85 Juvenil i Edgar Canet, amb iniciació, van ser els guanyadors de les curses del campionat de motocross doncs, que es van disputar el passat diumenge al circuit del Segre a Lleida, eh? Eh, es van reunir un centre de pilots, queden dos curses hem de dir que pel que fa als nostres no va anar malament la cosa estem allà, estem allà, podem guanyar el campionat sobretot els pilots del motoclub a Esberguedà amb MX1 el Roger Ballús va quedar en tercera posició eh, la primera cursa i amb setena la segona i amb MX2 hem de dir que doncs, darrere del Pau Donyata es van classificar Ander Valentín, David Buixeda i sisè el Ramon Serra que va fer sisè, sisè i quart eh? sisè però i quart. ja dic que encara es tenen moltes, encara opcions, no? tenen moltes opcions com dius perquè el campionat està amb el Roger Ballús encapçalant la classificació amb MX1 amb 362 punts seguit del José Luis Martínez amb 354 no sé si em sent aquesta veu que tinc avui perfecte sí? i amb MX2 el David, Buixè, eh, David Buixella és líder amb 328, Sergio Castro amb 320 i el Ramon Serra amb 312 tots animar la setmana que ve al circuit d'Ulbán el circuit, eh? circuit que era aquesta materilleta, Pep qui has de matar? <laughs> vols matar algun encara o què? espera, eh, ja arribarà. arribarà el temps ja arribarà... ah, aquí doncs eh, tots animals Ramon la setmana que ve al circuit d'Urban perquè amb 312 punts pot aconseguir el campionat sí, eh, encara en tres curses queden que tres, són tot, eh. correcte, queden tres curses eh? Urban, el Segre i Castellolí per tant, estem allà estem allà. Eh, repassem també Marc Márquez i Jorge Lorenzo van aconseguir el passar cap de setmana el campionat del món a les seves respectives categories va ser el circuit de Phillip Island a Austràlia, eh, el troc de Cervera en va tenir prou amb la quarta posició final per aconseguir el títol mundial de moto 2 primer que aconsegueix en aquesta categoria i segon no, ja que s'hi va escapar l'any passat, sí, recordem, per mala sort. Per mala sort, i segon del seu palmarès que que, doncs, eh, que va aconseguir fa dos anys a Moto3 quan encara era eh, 125. La cursa la va guanyar un Pol Spergaró en plena forma, també ha arribat a final de temporada. Ah, Molt jo, bé. Tengo indultat. Pol Spergaró continua l'any que avia mototres? Sí. Vol dir que sí, sí. ja tenim quasi bé guanyador, no? Sí. Bueno, esperem eh? Ja ho saps, que a vegades es truquen sí. les coses o... Sí, és, és, una bona, és un molt bon senyal. Tindrem un pilot de Moto2 igual que el Toni Elias. Uh, cinquena victòria de la temporada pel Pol. Uh, seguida Thomas Lut i Anthony West. Toni Elias va finalitzar en vintena posició i aquest any no el coneixem, el Toni. Márquez va rebre Perquè un... Perquè no té la moto, eh, tampoc. No, però no, falta moto. Però l'any que ve la tindrà, que? Sí, crec. sí, l'any que ve la com dèiem, el Màrquet va rebre un gran homenatge ahir a casa, a Cervera, eh? on tot el poble, familiars, equip i el fan club el varen poder rebre a la plaça de l'Ajuntament i després, doncs, ja se sap, festa, fins a altres hores de la nit i, i quin és l'últim que se'n va a dormir el mallorquí Jorge Lorenzo va seguir el mateix camí que el Marc i ja té la butxaca dos títols mundials de MotoGP, el Dani, el Dani que aspirava a prendre-li el títol eh? Josep, quina mala sort, va quina mala sort eh? la tercera volta, va, va, voler, va voler avançar massa ràpid perquè sí. tenia el raó al... Aquest... va i va patinar, faltava sí. una cursa i aquestes curses s'ha d'arribar fins al final sempre, s'ha sí. d'arribar fins al límit Llàstima. Uh, S'ha d'arribar fins al límit. Però, dir, um... bueno, uh, que havia, abans estiraven de tot, amb males paraules el Lorenzo i el Pedrosa, estiraven de tot, van, ho s'ho diuen de tot. Ara són amics. I ara són amics. O més, Pedrosa va dir, el Dani va dir, felicito al Lorenzo, és el, és el títol molt merescut perquè ha lluitat durant tota la temporada. En canvi, i el Lorenzo, després va dir, el Dani també s'ho mereixia perquè ha lluitat molt i ha fet una molt bona temporada. Uh, la victòria va ser pel seu company, el Casey Stoner, sisena victòria consecutiva d'Estonia, de casa seva, eh, nois? Sí. I última, doncs, probablement de la seva carrera esportiva. Lorenzo va ser segon i Cratchlow, tercer, amb una gran temporada de Carl Cratchlow. Sí, eh? aquí tinc bastant que... Bastant més que l'Espis. Sí, sí, sí, bastant sí. més que l'Espis. Sisè sí, sí, sí, va ser, eh? no, no, sisena no, el campionat. No, setena el sete campionat. No, setena campionat, però una gran temporada. Veure, 651 veure, moment, punts. Uh... Digue'm, Josep. El tinc aquí, què faig? Am, ara mateix parlarem amb ell, només repassem una última cosa, eh? Val, val. Uh, el Dani després va reprendre la cursa, va aconseguir reprendre i va acabar novè, just per davant d'Aleix Espargaró i en Moto3 ja estava tot decidit i Sandra Cortés sense cap tipus de presió va aconseguir una nova victòria, mm -hmm. Alec Quins va ser quart, i fent Efenbázquez vuitè Elish uh, Márquez, germà del Marc, Novè i el retorn del Vinyales, uh, que sí, va ser una desena posició. No recordeu, però dezena destacar posició. el Mundial, això és... Quart? Rins. Sí, sí, sí, 141 Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí, sí. Aquest I estarà allà que... l'any que ve, eh? l'any sí, que ve. Sí, l'any que ve jo crec que serà Vinyales, uh -huh. Rins, Fennati i Oliveira. Uh -huh. Queda una cursa a València la setmana que ve per tancar una temporada molt profitosa pels catalans. I aprofito van ràpidament. Quarta victòria també de... per Sebastián Vett en el Mundial de Fórmula 1, cinquena la temporada. En aquest cas va ser el Gran Premi de la Índia i és que el porta des del Gran Premi de Singapur concretament des de la volta 24 on a Lewis Hamilton se li va trencar el canvi liderant un Gran Premi aquí va ser, aquí va ser on es va, el Mundial va començar a, a perdre aquella emoció que sí. tenia al principi sí, sí, sí perquè Hamilton també era, llavors tenies tres aspirants al títol sí, i es sí. va reduir dos i quan hi sí, sí. és més. Correcte, com tu dius, tot el contrari que l'aspirant Fernando Alonso no lidera una cursa des del passat Gran Premi d'Alemanya, i d'això ja fa 8 curses, són moltes per un pilot que lluita per un títol. Per, però d'aquestes 8, 3, mm. l'han fet fora els altres. Què riu, Jaume? <laughs> Jaume? Que vaig com el Marques, <laughs> amb una la tralleta. <laughs> Sí, d'aquesta 3 l'han fet fora, correcte, però bé, són moltes per un pilot que lluita per un títol, però no en les mateixes condicions. L'RB8 és entre 4 i 7 dècimes més ràpid que els rivals directes a una volta. En cursa les coses s'igualen, però si surten primer profiten perfectament l'aire l'airenec que suposa el sortir primer i el Red Bull vol solitari. I bé, bueno, hem de dir doncs, que l'Osterió va intentar... Tot, des de la cinquena posició, va sobrepassar els límits un cop més, va fer sí, una espectacular sí, fer sortida d'altre cop, eh? es va menjar el primer Manclari en el segon o la tercera volta, jugant, em va em jugar em va... amb la goma Marc Weber fins que finalment va aprofitar el rebub i el va adelantar. A mi em sembla que passa el que diuen al Caracòvia, que els mecànics no sé què fan, perquè Ferrari és una gran escuderia, que tota la vida ha sigut la millor, i no pot ser que ara estigui tan avall. Sabeu què passa? Passa que Marc Weber marca un està el monoplaça d'Adrian Neuay, i Felipe Massa marca on està el, oh, el de Pat Fai. Sí. Eh, jo és el que passa. Anem a parlar amb Josep Maria Membrado. Va, vinga. Vinga. Josep Maria, bon dia. Bon dia, Josep Maria. Bon dia. No, tu Jaume no. No, no, no. No, no, no. Què estàs fent, Jaume? Que has creuat les línies amb això de Halloween? No, no, el tenim, el tenim aquí, ha ah. de ser aquí, eh? Josep Maria, bon dia. Bon dia, bon dia, bon dia. Has notat que és Halloween? Sí. Vigia que algun esperit s'ha... Eh, fort aquí. Ara sí? No, no. Josep Maria, bon dia. Bon dia. Això que té... Hi ha línia, hi ha línia. Està, està... Està... Despenjat el telèfon. El Halloween afecta bastant. Tens algun efecte misteriós, algun dels botons que Upa. tens aquí. Bon dia. Upa. No, no, no hi és? Passarem la, la... Mirarem de trucar més mes endavant. Tornem a trucar. Provem-hi, provem, provem Si vols, doncs, eh, com deies tu, eh, Josep? Si no volen parlar aquests, doncs nosaltres hem de fer temps. El dèiem, eh, el cotxe d'Adrian Newby marca, marca la diferència i el, de, i el de Ferrari. Jo proposo per la setmana que ve ens preparem una miqueta com creiem que serà la temporada que ve les motos. Tenim una bona temporada, l'any que ve MotoGP, tenim el Valentino que torna a Yamaha, tenim el Márquez que puja amb el Dani, i ha una nova temporada, hi ha uns piques quan el Márquez Pedrosa, penso jo. La setmana que ve hem de provar... Que ningú pensi que el Márquez serà la conillet d'indies. I que ningú es pensi que al Márquez li passarà com el Tirol a Moto2, que no farà de ser mirada darrere. El Márquez té una moto per estar allà, el que és que els meus curses seran molt de mirar lo perquè molt probablement molt probablement doncs, eh, ho ha sentit tothom, eh, Pep? Penso que ho ha sentit tothom. Josep Maria, molt bon dia. Sí, hola, bon dia. Bon dia, Josep Maria. Bé, bueno, ja enganxar, doncs, pràcticament ja fent les maletes per anar doncs, cap a Salou, si no, si no hi ets ja. Sí, sí, mira, dilluns al matí, primera hora, cap allà baixa. ja. Dilluns al matí, primera hora, doncs, iniciar, no?, els reconeixements d'aquest ràdio sí, de Catalunya. Sí, sí, sí, dimarts al matí ja comencem a primera hora i de, dimarts i meves, jo els check-down i divendres, dissabte diumenge, a disfrutar i a gaudir d'aquest doncs, diumenge que que per mi bueno, és un gran premi poder fer això. Molt bé, ara parlarem la miqueta del, del Catalunya. Josep Maria, 4,9 segons van separar doncs, de la novena victòria, si no m'equivoco. Sí. Novena, eh? sí. novena victòria del 2.000 viratges. Sí. sí, sí, bueno, va ser molt ajustat, vam, vam estar allà, perquè un tramo que estava molt complicat, que era el 9, que havia molta grava, estava molt brut humitats tot, i bueno, vam decidir, de doncs, d'una taca era aquest tramo, i bueno, que passa, quan no surts concentrat no surts el que has de fer, doncs ens van caure uns 17 segons que va ser impossible tornar -se a recuperar vam anar fent de mica en mica, però bueno tampoc no constaràvem no d'anar a buscar la victòria anem no, no a buscar el campionat i és el que vam aconseguir uns 17 segons que bueno, cap al final vas agafar una dinàmica de guanyar trams, 3 de seguit, eh, em sembla sí. te'n fa, te faltaven dos més exacte, ho haguéssim ho haguéssim, ho haguéssim pogut aixugar, sí. perquè va ser un dia molt fred a la nit també, eh? sí, sí, sí molt bé, molt bé és complicat per, per un pilot, Josep Maria, quan fa aquest vent eh, que t'està jugant, el ratll estàs competint de veritat amb aquest vent? És, ha de ser molt més de concentració? És fàcil que el cotxe pugui marxar en, en qualsevol dels petites bueno, patinades? Tot, tot els seus, seus complements, diguéssim, eh, eh, tot és difícil. Jo penso que el més difícil d'un ratll quan et jugues un, un, un campionat o doncs, una prova que saps que has d'acabar, que has d'anar a buscar aquells punts i tot allò. tot això és complicat, eh? Vull dir, és, és difícil... Eh assumir doncs, tots els riscos que pots, que pots tenir i perdre tot en un moment eh, qualsevol cosa és dolenta el, els frams, el temps eh, el, el públic que tenit, pots eh, animar una mica massa, totes aquestes coses és dolent algun del públic que pugui tirar una pedra o neu, eh? En bah, en sí, bueno, toca... qualsevol cosa d'aquestes <laughs> en el cas del Monte Carlo sí. eh, comptaves amb, amb Climent Domingo o contaves amb Jordi Gaig que, que podia guanyar aquest rotll? Bueno, Climent Domingo ja hi comptava, eh? Ja hi comptava, sí, eh? Sí, sí, sí, és una persona que ha fet campionat d'Espanya, que ara estava fent el campionat de França, que anava davant de la campionat de França. És un prop molt ràpid, és un nano jove i té molt bones qualitats en, en tot, tant amb l'estal com a la terra. I sí, ja sabíem que ho molt bé. I el Jordi Gats també comptava, eh? Es pues pensava que estaria més a l'estat. Sí, deman, els no? màxims rivals, I, diguem. Sí, exacte. Uh -huh. Però, bueno, uh, un es va desmarcar, ja al principi que no va atacar massa el Jordi i, i vam estar, doncs, frega, frega tot el dia amb molt... Climent Domingo Sí, sí i va van. ser una lliura molt, sí. molt interessant i ell, inclús els trams eh, de la nit havien de decidir Sí, sí, sí, ell es va desmarcar amb un tram que nosaltres no vam saber-ho fer bé i van, eh, li va sortir aquesta vegada però bueno, el que ja dius 4,9 és res, tan poca cosa però van, ho va aconseguir-ho Per ser com tu dius doncs, eh, el Rally Catalunya és el teu premi s'inicia sí. eh, dimarts els reconeixements com veus l'edició d'aquest any que pràcticament és calcada la de l'any passat eh, Bé, bé, bé, molt bé eh, a més, a més és un, un any que per ells també una mica d'èxit, perquè tenen 74 cotxes que... Un, sí, éxit, ja, no un éxit, eh? cotxes. èxit, un sí. èxit, eh? Èxit al Mundial. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. éxit al Mundial, perquè en tots els carres hi ha molt pocs cotxes, l'any passat em sembla que eren 60 cotxes i uh ara -huh. 74. Bueno, com a mí, com he dit, és un premi. Jo allà ja no vaig lluitar res, vaig a disfrutar, que ho he dit, doncs, de, de d'una prova d'aquestes mundial un gran espectacle, passant-nos-ho bé fer ho màxim que provoca, que podem ja allà, però hem d'agafar d'una altra filosofia <laughs> Va, no podem atacar el primer tram perquè són 400 quilòmetres que no, eh, no, no. m'ha en 3 dies és molt difícil, però bueno, passar bé, passar-ho bé i és el, el és, en aquests trams de terra és millor tenir, sortir del 20 en amunt o del 6 en amunt? Uh, tu et perjudica, diguem, com si fos el primer que ha de netejar pista, en aquest cas, a tu perjudica o ja no et perjudica això, en, no, a mesura que van passant cotxes? Sí, jo ho trobaré bastant malament, ja, diguéssim, sorto més o menys sobre, entre els 35-40, sobretot el primer dia, i ho trobarem bastant, bastant malament. A Vellda, per exemple, sortir 5 o 6 ja de la, de la, dels primers, diguéssim, els primers volent perquè has de netejar pista. I... Penso sí. que sortir a partir del 5-6 eh, no. és una bona posició. El 40 ja, ja és, dolent. és dolent. Ja, ja, ja és trobar rocs, rocs, rocs, rocs. Sí, pots trobar rocs, pots trobar trossos molt trencats, però bueno. I quin, quin posaríem d'objectiu, Josep Maria, en aquest ratll? Si acabar. Arribar el diumenge acabar. a la tarda a Salou ja és el meu màxim objectiu. Acabar. Eh? Tot el que vingui de més a més eh, serà gran sorpresa, però poder arribar allà a doncs, eh, acabar la prova jo penso que és un gran objectiu per a mi. Tens ja el dorsal adjudicat? Uh, surt, uh, tres temps de sort perquè estan unitats per la FIA, doncs aquesta prova, i els, del, els de la FIA de Grupenes surten a partir del 100, tenim, ensam, és el 150 amb número, que 150. Té, sí, eh, perquè fan aquests números que els donen per tot l'any fixes amb ells, uh -huh. que va, ens han de tocar dels 150 penso que tots els números són bons. Eh, per que Jean-Marie, saps que l'últim dia el tram de, de Riu de Canyes, crec? Eh, sí. El típic, eh, doncs, que... La rotonda. Sí. Aquest any es fa un dònut. No sé si ho sí, eh? Com ho valores, sí. això, pels aficionats? Un premi, no? Bueno, jo penso que sí. Tot de, de fer això, poder guanyar-ho gran espectacle, doncs, de, de, dels cotxes que passen ja donin un, un què més diferent amb un ratllo vull dir que tota tot la persona que agrava un ratllo busca l'espectacle eh? doncs allà el trobaran. doncs eh, eh, aglomeració d'aficionats ja ha, sí. però vull dir sí, sí. bastant pitjor serà eh, hem de dir doncs que és una rotonda i que fan sí. mitja rotonda sí, no, doncs pues ara la faran sí. sencera o sigui una sí, rodera, sencera. un dòmut un dòmut sí sí, sí, sí, sí Sí, sí, però no. el, el, el, el que no de ràpid, no, i és sí, que... Sí, no, sí, et marxar també i... Oh, bueno, eh, aquests pilots són grans pilots, eh? Sí, sí. Grans pilots. Doncs per acabar, Josep Maria, eh, divendres, dissabte i diumenge, tothom animar quan passi el Mitsubishi a Bodeu número 150, eh? Tothom animar. Nosaltres Vinga, ho farem, en pots estar segur? Et desejar molta sort que arribis diumenge, que tinguis un bon rally. No et dic el favorit, perquè em no. diràs qui és, per tant no tal que, que ho diguem s'ho mereix, mereix, perquè aquí es despedeix Sebastià Loeb per tant moltíssima sort Joan Maria gràcies, i que vagi gràcies. tot molt i molt bé gràcies, moltes gràcies per vosaltres també eh? adéu, merci que vagi una abraçada, adéu doncs pues bé, bueno, eh, molt bé Josep Maria Mondal doncs, que ja marxava cap a Salou i d'aquí res Pep, farem un pinzellada i parlarem d'aquest ratll a Catalunya ah, vols dir que tindrem temps? Bueno, farem una pinzellada eh Mariona! Ja, jo penso que hem de re... re Mariona! Mariona! Molt, bé, molt bé, Penso que hem de re... re Pep, no, no se't eh? A no sé què passa amb aquell. Ja, ja, és és aquell que tenim Allà darrere, allà, darrere la paret. El, el que marca de les 12 a les 12. Bueno, yeah. sí que és un espectre, ja ve. aquest sí. aquest sí que és un de veritat. Si la gent no sapigués això que tenim aquí darrere. De Facebook, a l'esquerra bueno, hi un hi ha un quadre. Ah, està com eh? Va, Mariona, va. Que no sona en cap. You're just shut up. Mariona. Mariona. Ve. Jo parlaré de que el Xavi el Xavi Hernández, jugador del Club, Club Barcelona, ha donat 25.000 euros del Premi Príncep d'Històries al programa de la Caixa. Sí, senyor. Pro, pro fi, fi, Finança. Aprenent. Pro que n'aprenguin. Que n'aprenguin. Exacte. Solidaritzat al màxim, eh, els nostres estimes jugadors. Doncs, a veure, a Caixa... Però Infància és, és l'obra social de la caixa que destinarà aquests diners a la creació d'una aula de suport educatiu pels nens en rics d'exclusió, a Tresraça, a la ciutat natal del futbolista. El jugador del, del Barça, Xavi Hernández, ha, ha decidit donar la, la, la donació del Premi Príncep d'Històries de, dels Esports, que va rebre divendres passat a Oviedo, juntament amb Miquel Castilles, el programa que lluita contra la pobresa infantil, caixa pro infància, la caixa obra social, la caixa. Doncs Això és, és, és fantàstic perquè uh, aquests nens podran uh, ser, ser, uh, podran fer servir aquests diners per els estudiar i que, que en general són, són ules desfavorides i que... Amb, amb la crisi que no, no tenen la tensió que ara mateix necessiten o no es mereixen, no? Penso que està molt bé i me n'alegro molt que Xavi prengui aquestes decisions. Després eh, he, he, he preparat un espai ara per parlar una mica sobre el trekking, ja que és un esport de la nostra comarca i que més a més la podem fer en qualsevol moment, i és que aquesta activitat és considerada una forma d'esport d'aventura, i de fer turisme ecològic. En l'excursionisme és necessari juntament amb la marxa d'orientació i es realitza visitant paratges naturals, on s'han de respectar unes normes de seguretat i ecològiques. Tenim, per exemple, la Ruta dels, Isar, dels Isars o, o el Pidara Forca, que, per exemple, en la Ruta, en la Ruta dels, Isar, dels Isars és interessant la caminada de la serra del Cadí, que ens portarà a la recerca dels dissarts de la zona i també a la recerca de la fauna i flora del Cadí. És una dificultat baixa mitjana i, i, i és, és un mínim de, de material necessari que esportiu per caminar per la muntanya i rebol adequada. Això ja ho sabem tots, però val la pena remarcar-ho especialment pels esportistes i si esteu molt interessa interessats en explorar el Petra Forca, us diria que que és una que és una muntanya increïble, que, és, que té, té mites, té història bruixes bruixes, sí, bàsicament a la vora del foc fitxes sí, <ríe> sí. sí, jo, jo penso que tenia molta sort no, d'estar davant de banda de tota aquesta natura que és increïble i que val la pena passar-te per allà algun, algun diumenge a la tarda o quan et vagi bé i, i fer-ho. Molt bon, bé, Mariona! I, i, i després he, fe, he agafat, has agafat? Una, una petit, petites línies que parlen sobre una caminada urbana que es fa a Berga per, a prevenir, per a prevenir la diabetis, no? per conscienciar una mica la gent sobre què és la diabetis, com es pot prevenir i fer esport junts Molt bé. per lluitar contra aquesta malaltia o conscienciar-nos tots una mica més. Aquesta caminada est -esta, estarà uh, uh, amenitzada pels nans de la bauma i dels encants i es farà en el marc dels actes amb motiu de, de la, del Dia Mundial de la Diabetes es demana que es vagi vestit amb alguna peça de roba de color blau i la, i la data serà l'11 de novembre del 2012 i a, a les 11 del matí i allò que el passeig a la indústria ja està Molt bé Mariona, anem ràpidament Jaumes, uh, anem a parlar d'això Futbol, femení, futbol fut... femení, segona divisió femenina, grup mm. 4, quarta jornada. Terrader i Unió Deportiva, Montmajor, Futbol Club. El camp jugarà aquest partit. Porreig club esportiu... No, no, no. Ai. El, el, el camp. Perdó, bé, bé, m'hi quedo amb l'altre Municipal, la Roureda. La Rouietra. Ignaci Torcudina. Aquest partit es jugarà avui a partir d'un quart de cinc. El següent. Porreig ara sí, Porrets, Club Esportiu, OAR, Vic. Al camp? Municipal de Porrets. I l'àrbitre? Teresa Rovira Grat. Aquest partit aquí jugarà aquí el Municipal de Porreig demà a partir de la 1. Quarta catalana, grup 1, setena jornada. Ripollet, club de futbol. No, no, no, no. quarta catalana, grup quarta. 1, el començament de tot el futbol. Ara, ui, ui, ui, sonyé. Vinga, Jaume, Berga, que club ens es... Sí, ara sí. Entallaran. Berga, club esportiu, Casserres, club de futbol. Berga, club esportiu, Casserres, club de futbol. No tenim temps ni de posar la nostra sintonia típica dels derbis, eh? El camp on jugarà en aquest partit. Municipal de Berga. I l'àrbitre. Manuel Guerrero Pérez. El Berga, que marxa la... Vuitena posició. Quants punts? 9 punts. Quants partits jugats? 5. Empatats? 3. Em, i, no, guanyats 3. Guanyats 3 i empatats? 0. Eh, perduts? 2. Sí, quants gols a favor? 6. Gols en contra? 7. El que serra es marxa a la... 14a posició. Amb quants punts? 1. Eh, jugats? 5. Empata eh, guanyats? 0. Empatats? 1. I perduts? 4. Berga, que està a l'alçada. No, no, els gols a favor ara. Ah, gols a favor... 7 gols a favor i en compta 17. 17. Berga, que està a l'alçada de 722 metres. a L'estat del cel, Jaume, perquè aquest derbi? Estarà nubulat i plourà. Uh, Proprietat de precipitació? Un 60%. Cota de neu? 1.800. Els 1.800 metres. Temperatura mínima i màxima? La mínima, 9. El vent que bufarà? La màxima, 17. Màxima, Del, <ríe> del nord-oest. El vent que bufarà de sud-oest. Ai, sud-oest. A uh, Quants quilòmetres per hora? 5. L'índex de Ratxos Uba. Màxim 2. Que és un índex... Ultraviolat Baix. Aquest partit es jugarà precisament demà a la capital a partir de dos quarts de cinc. Següent Jaume. Vilada Club Esportiu Montmajor Futbol Club. Un altre derbi, eh? Sí. Eh, amb el camp. Municipal de Vilada. I l'àrbitre? José Antonio Martín Romo Parejo. A Vilada que marxa la... Novena posició. Quants punts? 6. Quants partits jugats? 4. Quants de guanyats? 2. Quants empatats? 0. Perduts? 2. Gols a favor? 6. Gols en contra? 6. Molt empatar tot això, eh? El món major que marxa a la... Quinzena posició. Quants punts? 1. Quants jugats? 6. Quants guanyats? 0. Quants empatats? 1. Quants perduts? 5. Quants gols a favor? 3. Quants gols en contra? 18. La capital vilada que està a l'alçada de 757 metres, l'estat del cel Jaume del cel. Digues el primer número 1, només el primer número 1. Núvol. Núvol. També, aquí surt una lluna. Sí, és igual, només la primera. Probabilitat de precipitació? Un 55%. Un 55%, la cota de neu que estarà en torn dels... 2.200 metres. La temperatura mínima? 5. I la màxima? 15. El vent, que bufarà? No bufarà, no, no bufarà, bufarà, perquè estarà encalmat, eh? I l'índex de ratxos uva, màxim? 0. Mm, 0. No, màxim... Ai, no, dos. Dos, que és un índex... Un baix. Aquest partit es jugarà a Vilada, avui a partir de dos quarts de cinc de la tarda. Següent, Jaume. Porrets, Club Esportiu B, Castellnou, Unió Esportiva. Al camp. Municipal de Porrets... I l'àrbitre... ...Ramon Ricard, Comilla Gil. Aquest partit es jugarà demà a partir de les 4 de la tarda aquí... ...el Municipal de Porreig, Tercera Catalana, grup 7, novena jornada. Navarclas, Club de Futbol, Porreig, Club Esportiu. El camp... ...Municipal de Navarclas. l'àrbitre... ...Abel Casado, Cabezas. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 5 de la tarda. Següent... ...Vila Club de Futbol, Old Bank, Club Esportiu. El camp... ...Municipal de Vila I l'àrbitre... Daniel Yamuza -Cloa. Aquest partit es jugarà demà a partir de les 5 de la tarda. Següent. Gironella, club de futbol atlètic B, nàstic de Manresa Club. L'àrbitre. Municipal, Municipal de Gironella. Perdó, al camp. Municipal de Gironella, l'àrbitre? No, no hi ha... Ah, sí, sí, sí. Daniel Yamutha Kloa. Me faltaria que no digués àrbitre. No, no, estàvem al Gironella, Club de Futbol Atlètic B, això, home. El camp era el camp. Camp Municipal de Gironella, l'àrbitre. Així estem liant. Hamid Lalalí. Lalalí Hamid. Lalalí l'orla, no? Aquest partit de jugarà avui a partir de les 4 de la tarda. Següent. Sant Salvador, de Cercs, Club de Futbol, Pirinaica, Futbol Club. El camp. Municipal Sant Jordi, de Cercs. I l'àrbitre? Jordi Verdun García. Aquest partit es jugarà avui, a partir de les 4 de la tarda, aquí... Bueno, aquí, al costat, eh? Sant Salvador de Cercs, segona catalana, grup 4, novena jornada... Juronella, Club de Futbol Atlètic, Palau Solità i Plecamans camp, Futbol Club. Ai, el camp. Municipal de Gironella. Àrbitre. Alberto Hernández Ortiz. Aquest partit es jugarà demà, aquí, a Gironella al municipal, a partir de dos quarts de cinc, primera catalana, grup 1, novena jornada... Ripollet, club de futbol, avià unió esportiva. El camp! Municipal de Ripollet. I l'àrbitre? Josep Laminier Puente Senan. <laughs> Aquest partit es jugarà demà a partir de les 12 i recordem que l'Avià defensarà el liderat en solitari, al camp del CUE, eh? El Ripollet. No sé si tenim res a fer, Albert. Mm, bueno, però provarem, no? Quan es tallin, es tallin. Provarem, vinga, uh, dos esdeveniments uh, com ja sabem hem parlat amb el Pem Embrado 48a edició del Ratllo Catalunya Costa Daurada, última prova del campionat arrencarà aquesta setmana dimarts uh, reconeixements dijous uh, doncs, hi haurà el típic check down que aquest any hi ha qualificació, recordem serà a partir de les 10 al centre de, de Salou i divendres comença la prova amb, una, amb un recorregut doncs, terra-asfalt per tant els, tres, els sis primers trams del primer dia seran Gandesa, Passells i Terra Alta que es repetiran matí Eh, i es, es repetiran a la tarda dissabte seran la Mossara, del Priorat, Riba d'Ebre que es repetiran també a la tarda i diumenge seran els trans de Riu de Canya Santa Marina i la Serra del Mos que també es repetiran a la tarda com us deia es fa al primer dia i es fa eh, completament el segon entre els inscrits evidentment hem de, els del Mundial, aquí tancaran campionat molt dels pilots del Mundial, i entre els de casa nostra, el Pem Membrado de l'escuderia Gironella, el Carles Llinàs i el Joan Torre amb un mitzuevo de l'escuderia Osona, i el Josep Anton Domènec de l'escuderia eh, Gironella. Recordeu també que la ubicació serà al Parc Tancat de Port Aventura, eh, els divendres i el set i diumenge, i la novetat d'aquest ratll es podrà seguir per Tele de íntegrament i dijous a les 6 de la tarda sortida de la plaça de la catedral de Barcelona, i anirem al Gran Premi d'Abu Dhabi, perquè és l'avant penúltima prova del Mundial, també està Sebastián Betel, 13 punts amunt, primera sessió de lliures, Domini de McLaren, segona sessió de llures Domini de Betel uh, Ferrari, no sé si han dormit aquesta nit um, han dormit aquesta nit, Josep, a Ferrari em um, sembla que no, perquè hem treballat fort també, eh? sí, sí. i tercera sessió de lliures que s'ha disputat Domini fa cosa d'hora, i està punt de començar l'Aquali, com de, ha acabat? Domini de McLaren, perquè primer Hamilton, segon, va tenir tercer Betel el GP de Abu Dhabi, es va fundar el 2009, eh, se n'han disputat tres gran premis, té una longitud de 5,554 km, té 21 curses i 55 voltes. I dir-vos que ara la plaça de la Creu estem venent castanyes. Oh! Toneu, oh. eh, esteu venent esteu donant castanyes? Estem, no, estem venent castanyes per benefici del viatge de fi de curs. Que m'han dit que ho digui, ara ja ho has dit. Molt bé. Sí, molt bé. Ah, Molt més, ben dit obert, ja està. Ja, ja està, ja està, I vinc a comprar castanyes Que són més bones que la mel Vinga, a, a castanyes Amb aquesta sintonia, com sempre Ens despedim ja fins al dissabte Vinent, si Déu vol Com sempre, molts Molts petonets, petonets tots, adéu. Especialment els meus I adeu-siau Fins demà